Sifrein aldetik uh, sasonia hona da, eta erren usaian usailan agorlan paasten diren gauzak, guai uh, ustailan ere pasatu direnak. Erna baita, ba, biziki jende uh, etorri da, Eta uh, intzinetik reiten gineen eta pentsatzen gineen bezala gertatu da. Egan jendek nahi zuten uh, natura gehixot, uh, naturarat geixot uh, etorri, beaz uh, eta biztan dena, ez uh, metatu ere uh, ara, uh, tokietan. Beaz hartako da, uh, ikusten, uh, izan dizten uh, etxe apartamendu edo jita delako horiek, harrakazta uh, dute. Eh? Beti hartzen dut adibidea... Uh, Uh, igatiko adibidea eta jan, astapen astapenetik mailatzean deia, udako denak uh, be betiak ziren eta artiiak arteak ziren bez jendeak nahi zuten ez sobera kutzatu uh, familian egon edo talde ekipietan egon eta natura uh, natura mendiangara uh, uh, etorri. Gero hartzen gira, eh, bai ondartzetan eta denetan badela jendeak. E beste tendentzia bat, estrenierak ez dira etorri, eh, behar da jakin eguneko hogeiak direla. Eh, ez dira etorri, baina gehiago jende etorri dira, bistandena, eh, frantxez jendeak etorri dira. Eta behaz ez da jende gutiago. Bainan eh, behar ba gehiago errepartituak dira jalere, Uh, ara, eta bagnek aldean bedeziki uh, gehiago etorri dira. Ge Usaian kostaldea mukugu betetzen da, bagnek beti badaleko kotxia, aurten denak betetzenari, eh? Hala, denak betetzen ari. Atik uh, egia jitak bat dilaik taldeko uh, jita horiek, VVF delako horiek, eren emeita uh, jende hainitz eta kul, Elgarrikin gehuze ikusteko ez dutenak, eh? erganabeitak utzatzen direnak, hor ez da rakastaik, eta barnek aldian begira ere kompusterako bideak aipatuko eh, ditugu, eta hor ere ainitz uh, guti, uh, guti gutio dira. Ater betxeak ere frango etxeak edira. Etxeak edo entxatu dira ere beste molde batean uh, alokatzia gehiago, aste hoxoak, hartzia eta abar, behaz, hor, klientela hori faltada eta jita horiak ez dituzte uh, ez, dira, ez dira bete. Hara, behaz, hara, uh, piskat zer uh, uh, diren tendentziak... Uh... Agorilean dena beteko siurreze, oi onoko txia balimadaleko, hor, uh, agorileko ez izanen? Bai, agorilan ere uh, izainda izain diendia, eh, hor, uh, badira tokiak deia errezerbatiak direnak, ez, uh, pentsatu behar dena da buhulian gauzak aldatzen hal uh, direla, zen eta buhulietan dira bereziki taldean iriltzen dian turistak, erretretan direnak, estrainerak, eta horiek guziak, birruxarekin, e, behara, horiek guziak normalki, e, behaz tira hameste etorriko edo ez tira zometzu etorriko, behaz kasu e, buhulian ez da e, usaiako sasonia e, eginen seguraski. Giu... Mementoan beha daude hori denaka. Hori da, eh? zindugu erreiten al, baina iduriz tendentziak hori uh, pasatuko pasatu da. Eta uh, nik iran ezake ere, birusa horrek ez ditela gauzak baitezpada aldatu, baina uh, akseleratu, erenabeita... Stratezia mailan, pentsatzen ginuena errenabeita jendia peskat edatzia eskoleria mailan, mendietan eta etortzia uh, hori hori birusa horrek gauzak uh, gauzak aintzinatu uh, ditu eta gero mendietan toki batzutan ere, ikusten dugu zailtasunak, eh? lagainia ipatuko dut, dibidez, bon, holtzarteko zubiain egiteko, logibar aparkalekuan uh, bon, badu uh, amarkadak uh, ez, dela, ez dela baitezpada Obekio ontolatia, eta, biztan dena, bai gaindituak uh, dira. Eta hor, horre ere, bada, gogueta uh, orokor bat emaiteko, errenabeita... Toki horietat, beharko dira, uh, barnek ere pentsatu, navetak, gauzak mugatu, hobekio antolatu, zen eta uh, agorlan ikusten ginen bezala, otometak, otuak nunai uh, jartzen eta abar, ebe guai, ustailean pasatzen pa, da hori. Eta gero, uh, azpi marratu nahi nuke ere, uh, ez da baitezpada, ez dira bakarrik turistak aipatzen dira, pentsatzen dugu beti kanpoko jendeak direla, bena gu ere turistak gira, eta zomital diz, eskualerian mailan berian, eta agian gerotak gehiago, eta uh, maiatzean, etzen turistaik, eta jadanik, mendietan, eta bat ziren, Problema horiek, erren ameita gu hau eskualdunek, uh, zume badugu jendetasun eskasa, uh, eh, e, bon, behar ba, konfinamendu horren ondote gauzak egotu dira, baina ez dira beti bestiak uh, jendetasun eskasa ikilan eta gu hau beharko dugu kasuin eta bereziki mendian, zen eta mendi hori partekatia da, bizia da eta alabonantxa mundua zaindu behar da. Yes, uh, bax nekalde untat heldu den uh, udatiara, sedentzat uh, heldu da, zesikatzen dute berezikio hemen, bax Bai, ondarea, dena, ondarea uh, gure, gure herriti pietan uh, gero ahazten dituzte, eh, ikerketek kusten dute, ez dituztela gure herrien izenak atxikitzen. Baina egiten dute bai, uh, bai ondarea on, ond biziki biziki importanta dagara uh, gero mendia bizten dena ibilziagara. eta aremana sekatzen she, dute,renaita jendekilako areman t sakona uh, arereman zuzena, uh, Euskoikilan egin dugu partaiidetitza uh, ere aurtten. eta horrek ere laguntzen du sartzekogalde uh, bate, lugalde bateat, Penxa gu beste leko bateat uh, Holako, didua, eusko tokiko uh, moneta uh, balitz ebe hor ikusten duzu aukera eder bat dela, Puskat ebe toki hor tako Uh, aktore enterrezgarriak direla, biztan dena, dinamika horietan, eta baduzu, piskat, pasaport bat bezala, uh, segidan, harimanetan jartzen zira, uh, orako, orra, orako jendek ilan, eta hori ere martxanda uh, eskoalirian, propusatzen dugu, uh, bakantzak euskoz uh, ere egitea, behaz jendek gero eta geion esekatzen dute esperiantzia. Nei dute... Hemen go, laborantza zereinte esatiak dira eta ekoizpenetaz? Hori da, hori nuen eran nahi, esperiantza haipatzen delaik, biztan dena da uh, laborantza munduarekin hagemanetan, uh, hagemanetan uh, izaitia, biztan denaik Uh, ekoizten diren gauza honak uh, eskualerian ezagutiak dira eta nahi dituzte helbide enterezgarriak eta bon, zometaldiz galditen du denbora, esplikatzeko, harremanetan xartzeko eta ez uh, segidan saltzia uh, gazna edo beste zerbait, bainan, uh, bainan bai hori xekatzen dute eta balio du zain eta hor hainitz uh, uh, bai ideak, bai uh, egiazko gauzak uh, trukatzen dira erenabeita egiazko situazio ikatzen dira, laburantxako egoera, eta hor, uste dut, harri, ba, harri batez, ebe, bi edo hiru edo laus hori, zume egiten direla. Mm. Uda hau, bi hurgune bat izanen dela, gogoetaren ere eh, meiteko eh, biharko turismaz, erreiten alda? Bai, bai, strategian hori da, eh, turismoa irankora aipatzen delaik, Hori da, eta udan kasu egin behar da, zain eta uh, marra gorria uh, ikusten dugu, eh? zometaldiz uh, depazatzen dugu, uh, jonden urtean ere uh, uh, kostaldean uh, biziki jende bazen, kasik sobera, horreka hori behar da uh, lortu eta bereziki uh, urtean zehar. Hora, hori da, hori dugu sekatzen, errenabita primaderan eta uh, bai uh, gero lagazkenian ere badaz zer egiteko baldintza hobekiotan e, eta udan hor behar da heinbatian egon hori, da, hori dugu sekatzen uh, biztan dena eta hori dugu uh, stratezian uh, hori uh, jarriak.